Судова медицина. Його вивчають у медичних вузах. Наш викладач досліджував це питання і довів, цілком науково обґрунтував, що в будинках, де багато синтетичних матеріалів, а це майже усі наші будинки, вже на початку пожежі виділяється безліч токсичних газів. Вдихаючи їх, людина швидко дістає отруєння і втрачає свідомість. Переважна більшість людей під час пожежі гине саме тому. Особливо до цих газів чутливі жінки і діти. Так що найбільш вірогідно, що ваші, ваша дружина і донечка, що з ними трапилося саме так – Тобто ви хочете сказати, що вони спочатку отруїлися цими самими газами, а потім вже саме так. Причому отруєння настає миттєво. Тобто вони, вони згоріли вже мертвими? Звичайно. Чому ж тоді молода, здорова жінка і немаленька вже дитина не намагалися врятуватися? Ви... ви цілком певні цього? Цілковито. Це науково доведений факт. На цьому матеріалі захищена дисертація. Софія якраз зовсім не була цього певна. Вона вигадала і викладача, і його дослідження, і дисертацію просто зараз. Та брехала так натхненно, що їй міг повірити кожен, а надто той, хто хотів повірити. Віталій Олексійович підійшов до Софії в притул, вхопив за плечі і міцно стиснув. Вона зойкнула, але він не забрав рук. «Скажіть мені ще раз, Софія, це правда?» «Заберіть руки Віталію Олексійовичу, боляче». «Вам іще раз повторити, як студент у «Я можу». Вони спочатку отруїлися, а потім вже... Софійко, Софієчко, з мукою в голосі прохрипів цей сивий чоловік. Чому я не знав цього раніше? Чому мені ніхто не сказав? Два роки, два роки щоночі я чую їхні голоси. Бачу, як вони, бачу, якби я знав, що вони згоріли вже мертвими, що вони не мучилися. Мені було б якось легше. Так тепер ви знаєте. Спасибі вам, Софія. Вибачте, я піду. Важко. Дякую вам. Вже з порога, наче вибачаючись, додав таємничий майор. Софія залишилася одна. Змащена бальзамом спина, майже не боліла. І чомусь менше боліло серце. Уперше з того дня, як вона втратила Арсена, біль начебто трохи відступив. Вона злякалася. Минуло всього скільки? Чотири місяці і вона вже шукає визволення. От учора плавала, співала. Як можна? Софія дорікала собі, але й виправдовувалася у власних очах. Сьогодні вона допомогла людині, полегшила чужий біль. Брегнею, правда, але полегшила. Уявила собі, яку муку мусив терпіти Віталій Олексійович. Не дивно, що посивів. Втратити одночасно дружину і дочку, дитину.